Сунеми по через чорні лунки, сунеми через палний брам з вуглого нащщільнки, плунеми через спом'ienia міос з білою на гулянку подався я раннім вечором молодиком. Профанський будильник лежебока бабці Оленьки показував пів на восьму. Отже, було десь пів на сьому. Вийшов я так рано, аби рано повернутися, випити трохи, послухати музику, подивитись на танцюристів, побалакати про життя і смерть, і перед північю повернутися чемно, ледь хитким кроком на квартиру. І піти спати. Завтра неділя, але не завжди дано день святий шанувати. Хотів я завтра докінчити пиляння й укладання кубиків із паперівки ріща, бо в середу або в вівторок платня, і пан ходив по порубці з гайовими, записуючи в блокноті, хто скільки зробив, і обраховуючи, що кому належиться. А у понеділок, найпізніше у вівторок, мав їхати на своєму старому гарлі до надлісництва, аби пред'явити цей список платні і отримати валюту – капусту септо. Сьогодні до полудня всі вже майже завершили роботу на своїх ділянках, а ті, що не завершили до полудня, завершили до вечора. Одному мені, мені лишилося роботи десь на два дні, на завтра і післязавтра. Перед виходом на гулянку наповнив я пляшку з-під лимонаду, що служила мені за флягу, не чаєм, бо не йшов я на порубку, а самогонкою, бо йшов на гулянку. І на що тратити валюту на буфеті, де зрештою не буде горі ляки. аби браті я не буянила, буде лише вино, тонким патичком підписане ляпатік, як ми його, не знати чому, по французьки називали». А для дам буде солодка малага, швабське вино. І хто із собою не принесе в кишені чогось шляхетнішого, той муситиме, на жаль, таким задовольнитися. Самогонку мав я з нашої другої з пересадою бредучої виправи до Черняви через завіяний снігом ліс і замети полів. Та самогонка із нашої першої виправи, коли нас прогнали браконьєри, вже давно скінчилася. Колись і баба дівкою була... На майданчику біля крамниці п'ятеро білих гусей Уже не кружляли довкола стовпа, як планети довкола сонця Гуси спали вже, і сонце спало вже добрі дві години Зустрів я там на майданчику Томалю, що хитким кроком проступав із драбиною на плечі Зібрався до неба по драбині, пане Томалю, кинув я в його бік До пекла, пане Прадеро То до пекла теж по драбині йдуть? «А як ви думали?» «До неба драбині вгору, а до пекла драбині вниз!» «Ага, то тепер знатиму!» Коли прийшов я до садиби добровільної пожежної служби, траляля ще не почалася. На сцені спочивали ще зачохлені інструменти, а в другому кінці зали – збірний оркестр із кінських долів із позиченим у нас із бобровиць-баяністом Владком Тринкосом – Пив за буфетом традиційний бокальчик вина. Танцювальний паркет посипаний був грубо свіжою запашною тирсою прямо зі столярні Олошина, того, що збив нам славну, елегантну буду на порубку. І домовина робив Олошин теж славні. Кажу, бо бачив ту, котру він недавно приготував для когось там, хто мав відбути подорож із Хоплі до Гадесу через ріку Стікс і потребував для цього човна. Коробка домовини була проста, а через те, що проста, була звісно елегантна, але не тільки. Щось було в цій домовині, хоч небіщчик у ній ще не спочивав. Якась зграбність була, якась грація, одна з тих трьох грацій божественних. Якби я вірив у те, що помру, то бажав би у такій, власне, домовині бути похованим якби хотів бути похованим, а не, скажімо, спаленим і розвіяним на чотири вітри. Але почнемо з того, чи я вірю в те, що умру. Бо я не вірю. Абсолютно не прагнучи образити Олошина, міг би я йому заспівати те, що колись співалося під давнім польсько-угорським кордоном. Вижаковський робить трумну, робить трумну, робить трумну, а як бісу, та й не умру, та й не умру, та й не умру. Отже, танцювальний паркет був грубо посипаний свіжою запашною тирсою. Під стінами довкола зали довгі лави, квадратні столи й кресуваті, як ті капелюхи, себто, крісла. Понад тим усім під низькою стелею ланцюги зі скрученого кольорового цигаркового паперу, перетягнуті впоперек поперек зали. Кольори патріотичні, білий і червоний. Колір білого орла і снігу та колір людської крові, Котра, бодай би, сьогодні не пролилася. Моліться матері, моліться дітки. Гарно все було. Групками панни-бобровичанки, панни-хоплянки, панни-кінськодолянки І інші довколишні мешканки сиділи на лавах хихочучи, На вигляд дуже зайняті внутрішньофракційним обговоренням, Пліткуванням та інтригуванням, але раз-пораз зиркаючи під лоба на боки, а особливо на вхідні двері. Хто ж то ступає з темного двору на освітлений поріг зали? Я і моє не для всіх, але для багатьох чуже обличчя викликали жваве зацікавлення. Кажу це, зважаючи на численні погляди, котрі на мене спрямовувались, а радше спотикаючись об них. Коли йшов я через півзали до буфету, ноги плутались мені серед тих поглядів. Відчував я також погляди на спині. Таке відчувається. Найсильніше відчуваються ті погляди, що поціляють у голову ззаду, на потилицю. Не погляди в очі. Їх можна знести. Навіть найстрахітливіші, висмоктуючі, висисаючи тебе погляди порожнечі – Отже, не ті погляди в очі, лицем до лиця найгірші, а ті – у голову ззаду, на потилицю. Це місце особливо чутливе. А все ж, скільки поколінь в історії дозволили підкрастися до себе ззаду і повалитися вперед, вдарення у потилицю ломакою, обухом сокири, прикладом рушниці, кастетом чи зрадою – але чому про це кажу я тут, про зраду і про все це решту, у прикрашеній танцювальній залі, щедро освітленій 100-вольтовими і 200-вольтовими лампочками, затемненими, щоправда, де-не-де, для настрою паперовими футлярами? І чому кажу про це тут, згадуючи про невинні, досить таки, мабуть, усе ж невинні погляди дівочі, що поціляли мені в спину і ззаду голови у потилицю – коли я так ішов собі через півзали до буфету. Біля буфету стояли хлопаки, чекаючи на марш, котрий відкривав гулянку, що десь сигнал до флангової атаки на ті горбочки, пагорби і на інші ніжні нарівності терену. Переступали з ноги на ногу і видивлялися свої цілі, попиваючи традиційний бокальчик вина. і «Я собі організував бокальчик вина», усього лише за сім злотих, бо потребував бокальчик для самогонки. Пересади ще не було. Інших товаришів по сокеризаді теж я не зауважив, тож сів у кутку зали за стіл, де сидів уже на одинці, як самотній одинак, старий хлоп із великими кущуватими рудими вусами і з баранячою шапкою на коліні. Старий прийшов сюди за тим самим, що й я, послухати музиків, подивитися на танцюристів, і побалакати з кимось, хто має слух і має бажання послухати Я мав добрий слух, і якраз того вечора мав бажання послухати Цокнулися ми склянками, і старий розпочав Колись ліпші часи були Я робив на тартаку, він мені багато здоров'я забрав Почав я робити в одного багатого господаря Землі той мав із півтори, як то кажуть, колонії. Десь понад тридцять моргів, і лісу мав багато. Перед тим у нього пиляли люди, але втекли, бо заважко було. Я прийшов, щоби роздивитися. Роздивився я й кажу. Як за триста ліктів дасте добродію метр жита, то пиляємо. А ні, то шукайте добродію далі. То він погодився. То й пиляли ми у трьох. Ручною пилою. Двоє внизу, а я сам на горі. Тож пеляли ми на день триста ліктів і заробляли метр жита на трьох. Метр жита тоді коштував п'ятдесят злотих. А ви здивуєтеся, ми за чотирнадцять днів напиляли двадцять п'ять кубів. Як я скінчив роботу, то двома кіньми не міг я того збіжжя вивести, що заробив. Бо господар збіжжям нам платив, житом мусив я йти по свого коня і трьома кіньми вести. Коня я мав доброго, а перед тим я мав огера. Кобил приводили до нього, то я брав три рублі за раз. Дві кобили в тиждень, то я мав шість рублів. Бо то ще перед першою війною, за царських часів, за царя. Десь приблизно тоді, тобто не за царських часів, не за царя, але досить приблизно в той момент оповіді старого п'ятеро членів оркестру відірвалося нарешті від буфету, де сиділи прилиплі ліктями й колінами, як до свіжої фарби, і подалися на сцену. Коли вони так ішли серединою зали, кроком досить недбалим, хоч, можливо, не досить волочистим, не досить музикальним, ущухло все, і зірвалися поодинокі спершу, а потім колективні оплески Музиканти увійшли на сцену, дістали з футлярів інструменти, хвилину налаштовували їх, далі затихли, знерухоміли, далі скрипаль тупнув у дошки помосту раз, два, три, чотири і почалася траляля. Від маршу почалася. Спершу, як то завжди буває, тіло хоче рвонути, бо голова наказує, око тримає ціль на мушці, лишень ноги якісь непокірні. Не слухаються, слабкість якась у них Наче б із вати вони Але це триває недовго Швидко проходить За хвилю вата знову перетворюється на м'язи, нерви й жили І кров з'являється в жилах І пульсувати починає І в'ється, та плюскоче, як струмок на луках За хвилю отож, бо вся зала виводила вже той шураний, шморганий танець а ті, що не танцювали, як я, наприклад, і старий мій за столом товариш, дивилися на танцюристів, відбиваючи у такт музики пальцями в стільницю стола або під столом ногою підлогу. То мій огир не було на нього ради, продовжив старий перерваний сюжет, коли марш завершився. У, прежир, вау, а йшов уперед. Страшенну силу мала худобина. І я мав силу. «Руку раніше я мав, як тепер дві!» Тут він приклав стиснений кулак до другого кулака. «Отаку я мав руку, як тепер дві!» «Як приїхав я за картоплею, то мішки по сто кіло й більше!» «Тепер нема таких великих мішків!» «То брав такий мішок за гичку, ногою знизу, раз!» «І вже мішок був на возі!» Оркестр заграв тепер глибоку криниченьку – і вже вальсували по залі. А ті, що не танцювали Як я, наприклад Старимі за столом товариш Хлопаки біля буфету Бридкіші панни на лавах по під стінами І так далі Отже ті, що не танцювали То й не танцювали Ті, що дивилися на пари, що кружляли Слухаючи собі музику Ті дивились, слухаючи собі музику Ті, що не дивилися І не дивилися Стояли собі біля буфету спиною до зали Обличчям до полиць і потрійним, якщо мене зір не підводить, Рядом пляшок на кожній полиці, і поїлися біля водопою Добрі були часи, секурацію платилося, податок септо, і ніхто до хлопа не ліс Свині трималося, приїжджали жиди, купці, і як гарна штука була, то купували живець за границю То платили один злотий за кіло як штука мала хоча б сто кіло, то сто злотих. І корову можна було купити за такі гроші. А тепер здай добродію свиню бойню, Дадуть двадцять злотих за кіло. То штука сто кіло – дві тисячі злотих. А тепер купити добродію корову, то добра корова шість, сім і більше тисяч коштує. Кращі були колись часи. Ще так не було. «У будь-якому разі я не чув, аби якийсь старий, згадуючи давніші часи, казав, що ті давні часи були гірші. Завжди вони були кращі. Кращі, бо молоді. Молодістю бухали. Молодості вогнем молодим, променистим. «Скільки вам років, дідусю?» «А скільки би дав?» «Десь трохи за шістдесят». «Сімдесят три! Сімдесят четвертий недалеко!» «Сімдесят три, а сімдесят четвертий недалеко за обрієм, — повторив я, — стільки літ, стільки літ можна жити. І я теж можу жити стільки літ, чом би і ні, і навіть ще більше. Стільки літ можу жити й кохати тебе, галузко яблуні, стільки літ, і може ще більше, і все для тебе, галузко яблуні». Завжди тепер вірно служить тобі Еммануель Делаварський. Але казав я це тихо, лишень до себе, тихесенько. А крім того, старий трохи недочував. Слух мав старий, ледь притуплений. І ще крім того, оркестр почав хвацько різати наш польський оберег. «Скопита», як то кажуть. Тоді, коли я до себе говорив, тож усе було в порядку. Все добре було... І все буде добре, мусить бути добре, лишень спокійно, мушу пильнувати, страхітливо мушу на себе пильнувати, на кожному кроці, не можу, заборонено мені здуріти, спокійно, спокійно, не можу, заборонено мені, не піддамся, не піддасться, не здасться той, котрий тут присягається, що не здасться». Витяг я з за пазухи пляшечку лимонаду, в котрій мав самогонку, налив трохи старому і собі трохи до склянок, що порожні стояли від якогось часу. Будьте здорові, діду, много є літа. І ти будь здоровий, гречний пане. Як Бог дасть, то може, пожаю ще трохи. Много є літа. Після двадцяти семи, то вас спокійно буде сотня. Ну, як Бог дасть. Мені життя ще не набридло. А ви, грачний пане, скільки маєте? Я тричі постільки. Розчепірив я долоні. Тридцять. Коли то я мав тридцять літ, зараз? Сорок три роки тому. 1924 рік. Лєніна тоді вбили. Закинув я. Лєніна? «То його вбили?» «Убили. убили. А, -а, а хто його убив? «Контрреволюція, діду. Біла буржуазія». Оркестр знову заграв марш на честь якоїсь компанії, котра якраз обіходила до танцювальної зали, обтупуючи на порозі черевики від снігу і купуючи вхідні білети, про котрі забув я згадати, що були вони і що коштували 10 польських злотих. Виклав я ті десять польських злотих без слова спротиву, хоча по-доброму міг би й поторгуватися про спеціальну для мене знижку з багатьох різних причин, а також тому, що я прийшов лише послухати музику й подивитися, а зовсім не танцювати. За тією першою компанією увійшла одразу якась друга компанія і ще співдюжених лопів, серед котрих, коли вони трохи розійшлися, Зауважив я спершу малого пересаду, а лишень потім молодого батюка, довгого як місяць і худого як зарплата. Видно, мали з собою власні напої, бо якось зовсім не поспішали в бік буфету, які цілком варто було сподіватися, тільки покружляли між танцюючими парами в інший бік, ближче до оркестру, а якнайдалі від буфету» щоб їх із нелегально принесеними на гулянку напоями не зауважило котресь із чотирьох очей буфетного працівника і працівниці, від очей котрих ховався і я зі своєю нелегально принесеною самогонкою. Ну, але хто тверезий і при здоровому голузді, маючи на вибір між оцтоградним невиноградним винцем, як ми його називали ляпатік, і горілкою у будь-якому вияві? Буде пити венце, тож вибору, щоб пити, не було взагалі. Були деякі, котрі наче мухи обліпили буфет. Були ми, котрі наразі маємо вибір, але коли скінчиться нам те, що ми контрабасом притягнули в штанях, тоді й ми, як мухи, обліпимо буфет, аби підзаправитися винним оцтом по сім злотих склянка. Але наразі це мені не загрожувало». Підлив я під столом тихцем трохи самогонки дідусеві й собі, і ми випили. Десь приблизно тоді зауважив я хлопчака, що сидів неподалік під столом. Він певно прошмигнув усередину, коли прибули ці дві змішані компанії, а за ними іще півдюжини хлопів, серед котрих я розпізнав компаньйонів по сокиризаді, пересаду й молодого батюка, і ще стається чиєсь знайоме обличчя. Хлопчак сидів на підлозі, опертий об ногу стола і спідіпганими до підборіддя колінами. Руками він обіймав коліна. Сидів незворушно у тій меланхолійній основній позиції і дивився, і слухав, і пройняв мене дрож. Бо виглядало так, начебто він судив увесь цей світ. З усією суворістю, без ніяких поблажок. І це було страхітливо, бо без поблажливості Небагато б з цього світу залишилося, і з того, що я знаю, небагато, небагато світу і небагато людей. Із тих, що я знаю, залишилася б точно галузка яблуні. А хто іще? Тим часом траляля розкручувалася наповну. Збірний оркестр із кінських долів, і позиченим у нас з бобровиць баяністом Владком Тринкосом хвацько вигравав композицію за композицією. Пари парилися в танцях. Біля буфету традиційний бокальчик вина був трохи порушений, і починалися там подолання цілих пляшок. Програма заходу, отже, рухалася добрим ходом, котрий часом міг закінчитися дуже погано, а часом просто катастрофічно. Скільки пішло на гулянку, і повернулося з неї із біжутерією в тілі, залізом, сталлю, склом від кухлів і так далі... А скільки не мали сили її носити, тож залишилися там, де попадали, у кармазиновій калюжі. Але давайте не лізьмо поперед батька в пекло, не лізьмо. Ким би не були мої так звані предки, вони точно не були воронами. Заблизько сидів я до буфету. Біля буфету хлопаки стояли, чужі хлопаки. Стояли між іншим двоє, котрим я явно починав не подобатися. У якусь мить я це помітив, зиркаючи на них з-під лоба. Що ж їм могло в мені не сподобатися? А хто його знає? Те, може, що надто спокійно собі сидів я у куточку скраю. Може те, що крутив собі з нічеяв пальцями в волоссі. Може блискучі гудзики моєї блузи до гласівки їм не сподобалися. Кололо їм очі блискучі гудзики моєї блузи. Може не подобалось їм моє світобачення. Цілковито відмінне від їхнього світобачення, що вони помітили, наприклад, як тримав я лікті на столі. Багато речей могло їм не подобатися. Хто шукає зачіпки, причепиться до ниточки, так би мовити. Дражнить на чисто, твій вид урочистий, пояснив би я так. Коли ці двоє біля буфету замовили собі по черговій склянці стоградного вина, котре... Як не раз показував досвід не тільки п'янить, але ще й людину дратує, тоді попрощався я зі старим. Много є літа, діду, много є літа. Сховав склянку до кишені і відійшов повільним кроком. Береженого невидима рука береже. А крім того, не чув я про такий закон, що одразу треба битися з кожним, хто одразу з тобою хоче битися. Навіть якщо є такий закон неписаний – то я його спокійно порушую або обходжу. Бо, наприклад, не маю бажання в цю мить одразу ж так негайно битися. Хіба що, хоч і не маю бажання, застуканий був би у тісному куті і не було ніякого способу на уникнення, ані на заткування, бо ззаду за мною стіна була б. Приперте я отже був би до стіни, а над головою не було гілок, аби підскочити і видертися по них на дерево, а далі на друге дерево І так далі, і так з дерева на дерево Розчинитися у густому листі Тож як нема виходу, то нема Захищайся, прадеро І най тебе сліпа доля береже Як зіницю ока тра -ля -ля, Розгулялася на повну Оркестр шкварив Пари парувалися Сунувся я поволеньки, Легко-легенько попід стіною У бік оркестру, шукаючи своїх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 Пересада, навіть не сумнівайтеся, підсів і я, кидаючи загальне добрий вечір. Іншої статії не було за нашим столиком, як я вже казав, але балачка вертілася саме про жінок. La la la la